פרק י"ב: ואלה הכהנים והלוויים אשר עלו עם זרובבל בן שאלתיאל וישוע, סריה, ירמיה, עזרא, אמריה, מלוך, חטוש, שכניה, רחום, מרמות, עידו, גנתוי, אביה, מימין, מעדיה, בלגה, שמעיה, ויהו יריב, ידעיה. סללו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע. והלוויים ישוע בינוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על הוידות הוא ואחיו. ובק בוקיה אחיהם לנגדם למשמרות. וישוע הוליד את יויקים, ויויקים הוליד את אלישיב, ואלישיב את יוידע, ויוידע הוליד את יונתן, ויונתן הוליד את ידוע. ובימי יויקים היו רוחנים ראשי האבות, לישריה מריה, לירמיה חנניה, לעזרא משולם, לאמריה יהוחנן. למליכו יונתן, לשבדיה יוסף. לחרים עדנה, למריות חלקי, לעידו זכריה, לגינתון משולם, לאביה זכרי, למנימין למועדיה פלטי, לבלגה שממוה, לשמעיה יהונתן, וליהו יריב מתנאי. לי דעיה עוזי, לסלי קלי, לעמוק עבר, לחלקיה חשביה, לי דעיה נתנאל. הלוויים בימי אל ישיב, יו ידע ויוחנן וידוע, כתובים ראשי אבות, והכהנים על מלכות דריבש הפרסי, בני לוי ראשי האבות, כתובים על ספר דברי הימים, ועד ימי יוחנן בן אלישיב. וראשי הלוויים, חשביה, שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם, להלל להודות במצוות דוד, איש האלוהים, משמר לעומת משמר. מתמיה ובקבוקיה, עובדיה, משולם, תלמון, עקוב. שומרים שוערים משמר באסופי השערים. אלה בימי יויקים בן ישוע, בן יו צדק, ובימי נחמיה הפחה ועזרה הכהן הסופר. ובחנוכת חומת ירושלים ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים, לעשות חנוכה בשמחה ובתודות ובשיר מצלתיים נבלים ובכינורות. ויאספו בני המשוררים ומן הכיכר סביבות ירושלים ומן חצרי נטופתי ומבית הגלגל ומסדות גבע ואז מוות כי חצרים בנו להם המשוררים סביבות ירושלים. ויטהרו הכהנים והלוויים, ויטהרו את העם ואת השערים ואת החומה. ואעלה את שרי יהודה מעל לחומה, ואעמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין מעל לחומה, לשער האשפות. וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה, ועזריה עזרא ומשולם. יהודה ובנימין ושמעיה וירמיה. ומבני הכהנים בחצוצרות, זכריה בן יונתן בן שמעיה, בן מתניה בן מיכאיה, בן זכור בן אסף. ואחיו שמעיה ועזראל, מיללי, גיללי, מעי, נתנאל ויהודה. חנני בכלי שיר דוד איש האלוהים ועזרא הסופר לפניהם ועל שער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דוד במעלה לחומה מעל לבית דוד ועד שער המים מזרח והתודה השנית ההולכת למול ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה, מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה, ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה. ותעמודנה שתי התודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים עמי. והכהנים אליקים, מעשיה, מן ימין, מחיה, אל יוענאי, זכריה, חנניה, בחצוצרות. ומעשיה, ושמעיה, ואלעזר, ועוזי, ויהוחנן, ומלכיה, ועילם, ועזר. וישמיעו המשוררים ויזרחיה הפקיד. ויזבחו ויום ההוא זבחים גדולים, וישמחו, כי האלוהים שמחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות, לאוצרות, לתרומות, לראשית ולמעשרות, לכנוס בהם לשדה הערים מנאות התורה לכהנים וללוויים, כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוויים העומדים. וישמרו משמרת אלוהיהם ומשמרת הטהרה והמשוררים והשוערים כמצוות דוד, שלמה ונוער. כי בימי דוד ואסף מקדם ראשי המשוררים ושיר תהילה והודות לאלוהים. וכל ישראל בימי זרוב בבל ובימי נחמיה נותנים מניות המשוררים והשוערים דבר יום ביומו. ומקדישים ללוויים, והלוויים מקדישים לבני אהרון.